Əl-Qəmər Ay surəsi Mərhəmətli və rəhmli Allahın adı ilə Qiyamət yaxınlaşdı və ay yarıldı Onlar bir möcüzə gördükdə üz döndərib Bu, davam edən bir sehirdi deyillər Onlar Peyğəmbəri yalançı saydılar və öz nəfslərinin istəklərinə tabi oldular. Halbuki hər bir iş bərqarar olacaq. Onlara küfürdən çəkindirən neçə-neçə xəbər gəlmişdir. Bu, böyük bir hikmətdir. Lakin arxa çevrənlərə təhdidlər nə fayda verə bilər? Sən də onları tərk et. Carcının onları xoşa gəlməz bir şeyə çağıracağı gün, onlar zəlil baxışlarla gözlərini aşağı dikmiş alda. Ətrafa yayılan çəyirtgələr kimi qəbrlərindən çıxacaqlar. Kafirlər carçıya tərəf tələsərək: "Bu nə çətin bir gündür!" deyəcəklər. Onlardan əvvəl Nuh qövmu ölçiləri yalançı hesab etmişdi. Onlar qulumuzu yalançı sayıb O, dəlidir, dedilər və ona hədə qorxu gəldilər. O, Rəbbinə yalvarıb, məni üstələdilər, mənə kömək et, dedi. Biz göyün qapılarını leysan yağışı ilə açdıq, yeri yarıb bulaqlar qaynattıq, göydən tökülən və yerdən çıxan sular əzəldən yazılmış bir iş üçün bir-birinə qovuşduq. Biz onu taxtalardan perçinləndirib mismarlanmış gəmidə daşıdıq. İnkar edilmiş peyğəmbərə mükafat olaraq o gəmi gözlərimiz önündə üzüb gedirdi. Biz həmin hadisəni nəsillərə ibrət üçün saxladıq. Amma heç bir yada salan var mı? Göreydin mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu? Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan var mı? Ad gövmə də elçiləri yalançı saydı. Göreydin, mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu? Biz uzun sürən uğursuz bir gündə onların üstünə çox soyuq külək göndərdik.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 Özümüzdən olan bir adamamı mı tabi olacağıq? Onda biz azğınlığa düşər və ağılsız iş görmüş olarıq. Zikr aramızdan təkcə ona mı verildi? Xeyr, o yalancıdır, lovğadır. Sabah onlar kimin yalançı və lovğa olduğunu mütləq biləcəklər. Biz onları sınağa çəkmək üçün Bir dişi dəvə göndərəcəyik. Onların nə edəcəklərini gözlə və əziyyətlərinə səbir et. Onlara xəbər ver ki, bu su dəvə ilə onlar arasında bölüşdürülmüşdür. Hər biri su içməyə öz növbəsində gəlsin. Onlar öz yoldaşlarını çağırdılar. O da dəvəni tutub diz vətərini kəsti. Göreydin mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu. Həqiqətən biz onlara bircə tükürpədici səs göndərdik və onlar malqara ağlında istifadə edilən quru saman kimi oldular. Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan var mı? Lut qövmü də xəbərdar edən Peyğəmbərləri yalan saydı. Biz onların üstünə qasırqı ilə birgə daşlar göndərdik. Yalnız Lutun ailəsini süb çağı xilas etdik, özümüzdən bir mərhəmət olaraq. Biz şükür edənləri belə mükafatlandırırıq. Lut onları bizim əzabımızla hədələdi, onlar isə Bu xəbərdarlıqlara şübhə ilə yanaşdılar. Onlar lutdan qonaqlarını israrla tələb etdilər. Biz də onları kör etdik və dedik, Əzabımı və təhdidlərimi dadın. Sübh tezdən onlara yaxalarından əl çəkməyəcək bir əzab gəldi. Elə isə əzabımı və təhdidlərimi dadın. Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan var mı? Xəbərdarlıqlar Firon nəslinə də göndərildi. Onlar dəlillərimizin hamısını yalan saydılar. Biz də onları qüvvət və qüdrətimizə layiq şəkildə əzabla yaxaladıq. Sizin kafirləriniz onlardan yaxşıdırmı? Yoxsa kitablarda sizə toxunulmazlıq vəd edilmişdir. Yoxsa onlar, biz qalib gələcək bir dəstəyik deyillər. Bu dəstdə mütləq məqlub olacaq və arxaya dönüb qaçacaq. Xeyr, onlara vəd edilmiş vaxt o saattır. O saat daha ağır, daha acıdır. Je ki günahkarlar azgınlıq və zəbəbəziyyət içindədillər. O gün onlar üzü üstə cəhənnəmə sürüklənəcək və onlara cəhənnəmin təmasını dadın deyiləcək. Biz həqiqətən də hər şeyi qədərincə yaraddıq. Biz bir cədəfə əmr edirik, o da bir göz qırpımında yerinə yetirir. Biz neçə-neçə həm taylarınızı məhv etmişik, amma heç yada salan mı? Onların etdiyi hər şey əməllərinin yazıldığı kitablarındadır. Hər bir kiçik və böyük əməl yazılmışdır. Şübhəsiz ki, müddəqilər cənnət bağlarında və çaylar kənarında qadir hökumdarın hüzurundakı Haq məclisində olacaqlar.